Geliefde, hierdie opname is moendlik gemaakt dier God wat voorzien. Mag die boodskap die saai land verreik. Alle navra besonderhede sal aan die einde verska word. Seen vir u. God is goed. God is groot. Ek is opgewonde oor dit wat die heren gaan doen vanmorgen in u leven en in my leven. Die van die wat laas week in die kerk was, die in die dienst was, sal onthou, ons het oor die liefde van God gepraat. Ons het specifiek gepraat oor agape liefde. As jy nog kan onthou waar dit gaan, dis die liefde van God, dis God wat agape liefde gee, want God is liefde. Liefde het nie ontstaan by ons as mens nie. God is liefde. En voordat ons nie weet wie God is en in een verhouding is met God en Godse hart verstaan nie, verstaan ons as mens nie liefde nie. En jy kan onthou ons het oor die gedeelte gepraat in die gedeelte waar, waar Lazarus uh, bezig was om te sterf en Martha en Maria het... Uh, nota geskryf vir Jezus, en vir Jezus gesê, kom gau, onthou jy wat in die nota gestaan het, Heere die een, wie jy lief het, is siek. Heere die een, wie jy lief het, is siek. En ek kan onthou, ek het vir jy gesê, dit lyk asof Martha en Maria, um, en Lazarus, hulle was in een noue kontak met Jezus, En Johannes, onthouwe vir Johannes, Johannes is die enigste apostel wat skryf in sy eie, in sy eie uh, um, um, boek, boek van Johannes, skryf die apostel Johannes, ek is die geliefde, hy sê die geliefde apostel, hy praat vir homself. En is interessant, wanneer mys gaan kyk specifiek na die drie persoene, Martha, Maria en Johannes, is dit die enigste persoene wat asof hulle, dis asof hulle verstaan het, dat dit nie ons liefde is teenoor God nie, maar Godse liefde teenoor die mens. Moe nie vir een oomlik denk, dit is ons liefde vir God nie. Dit is Godse liefde vir die mens. Amen. Nou, ons gaan vanmorgen een beetje verder praat oor die liefde van God. Dit is iets wat my fascineer, die liefde van God. Dit is iets wat ek nie kan verklaar nie. Dit is iets wat ek nie kan beskryf nie. Dit is iets wat ek nie verstaan nie. Ek verstaan dit nie mooi nie. En hy sal saam met my stem, die liefde van God, ons verstaan nie die mooi, die liefde van God nie. Ons mensen hier op aarde die liefde wat ons teenoor mekaar betoon, verleeu, eros, specifiek verleeu, liefde, wat beteken vriendskapse liefde, is gebaseer op, jy doen iets aan my en ek doen iets terug aan jou. Amen. Dis hoe ons als mensen liefde verstaan, jy is vriendelijk met my, dan is ek vriendelijk met jou. Jy is goed vir my, dan is ek goed vir jou. Dis, dis ons as mensense liefde. Die oomlik wanneer een persoon nie meer goed is vir jou nie, snu jou liefde nie daar af. Want ons liefde is gebaseer op, ons moet iets ontvang en ons gaan iets teruggeen. Dis die oomlik. En in Godse liefde werk, jy het om al aan God sê ek geef jou liefde, of jy nou daarvan hou of nie. En daar is iets in Godse woord wat my fascineert behalwe die liefde van God, en dit is die woord, Afrikaanse woord, voorkennis, met andere woorde, God weet wat gaan gebeur, God weet wat gebeur het, God weet wat gaan, wie van die, is, wie van die weet dat God weet, wat gaan jy doen as jy 44 is, na die van die wat nou reeds 44 is, God weet wat gaan jy doen as jy 92 is, Amen, God weet wat gaan gebeur in die toekomst, Dis voorkennis, God het, God is al God is al weten, God weet wat gaan gebeur, God weet hoe gaan ons optree, God weet hoe gaan jy vanmiddag, wat gaan jy vanmiddag doen, God weet wat gaan jy morgen doen, oor morgen doen, oor 10 jaar doen, oor 20 jaar doen, God weet wat gaan jy sê, net soos God het geweet het, voordat jy geskapen is. Dit fascineer my, dit fascineer my dat God die voorkennis het, dat voordat ons gebore is, het God gewet, wie gaan lief wees vir hom, wie gaan sy liefde beantwoord, wie gaan reageer, wie gaan bereid wees om te sê, Herre, ek is bereid om u te dien met alles wat in God het het gewet. Daar is een in, Jeremia 1 vers 5, waar God met die profeet Jeremia praat, en ek wil vanmorgen met die praat oor die liefde van Jezus. Jy moet vanmorgen iets verstaan, jy moet vanmorgen iets verstaan van die fascinerende, ek wil amper vanmorgen sê, onverantwoordelijke liefde van God kyk wat sê Jeremia 1 vers 5, God kom en hy praat met die profeet Jeremia, en hy sê die volgende, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, voordat, voordat, met ander woorde, toe jy nog nie ees geskapen is nie, toe daar nog nie ees gedachte was aan die profeet Jeremia nie, sê God, voordat ek jou, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou gekend, Het God geweet wat is binnen in jou hart? Dit kan die mens nogal half bang maak, want God weet vanmorgen wat is in ons harte. God weet wat gaan in jou hart wees morgen, oor morgen, oor 20 jaar. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot een profeet, vir die naties gemaakt, sê God vir die profeet Deremea. En jy moet iets leer vanmorgen, die die skrif is, dat God weet wie jy is. God het jou geken, voordat jy geskapen is. Verstaan jy wat sê Romeine 5 vers 8? Jy moet vanmorgen verstaan, ons praat oor Godse liefde, verstaan die liefde van God, verstaan Godse liefde. God sê, ek bewys sy liefde tot ons, God sê, uh, um, Paulus schrijf en hy sê, God be bewijs sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, weet u wie, wie van die was een sondaar? Ons was allemaal sondaars, is dat nou nog een sondaar? as jy nie Jezus Christus aangeneem het, as jou saligmaker en jou verlosser nie, as jy nie beleid en gesê het, Heere, was my met die bloed van Jezus nie, is jy nog een zon daar. Amen. Ek wil hy, hy moet vanmorgen hier uitgaan, hy moet iets, iets begryp van die liefde van God, voort, terwyl ons nog zondags was, sterf Christus vir ons in die kruis. Jezus het 2000 jaar terug, keer meer as 2000 jaar terug, het hy gesterf van die kruis vir ons zondes toe ons nog zondes was vrienden, verstaan vanmorgen die verskrikkelijke groot liefde van God, God het geweet hoeveel gaan vanmorgen sê ek wil niks, moet God en sy gebod doen, nee nie hoeveel, hoeveel mens is daar wat vanmorgen sê godsdienst Christen te wees, ek wil niks daarmee te doen en nee, nie. God het dit geweerd. En nogthans, kijk wat sê die volgende skrifie, in Johannes 3 vers 16, ken hier die skrif? Hierdie is ons bekende, gewilde skrif, hierdie is ons skrifie, hierdie is ons skrifie, wat ons belei, oor die liefde van God, want so lief het God die wereld gehad, Hoe werk hier die liefde van God? Dink, ek wil hier, jy moet vanmorgen jy brein in die gang sit, en jy moet vir een oomlik dink, hoe werk hier die liefde van God? Hier die liefde is iets wat ons in ons aardse bestaan, as, dis asof ons dit nie verstaan nie, ons kan dit nie erkennie. Want so lief het God die wereld gehad, wie, wie van die weet waar is die wereld? Die wereld is al die mensen, al En die skrifie staan nie, want so lief het God die kerk gehaad. So lief het God christene gehaad. So lief het God die AGS gehaad. So lief het God die PPK gehaad. So lief het God daar die... Nee, God sê, so lief het ek die wereld gehaad. Dat hy sy enige boorde sien daarby ons het laas week daar oor gepraat, sy enigste sien, die Bijbel sê, waarvoor hy lief is, waarvoor hy lief is, was God bereid om te sê, hy moet sterf, ter wille van mense, wat so sê, ek wil niks met God te doen hee, hoe groot is hier die liefde nie, hoe verstaan ek vermoor, ek verstaan dit nie, jyre, hoe groot is die liefde nie, dat God bereid is, en tegeloops, hierdie woordkie wereld, beteken, slechte mense, slechte systeem. Dit is die woord wereld. Wanneer ons in die kerke wereld praat van die woord wereld, dan sê ons die kerk, en dan praat ons van die wereld daarbuiten. Die wereld is slecht. Die wereld is nie goed nie. Die wereldse systeem is boos. Daar word duizende mense in hierdie dag word misbruik, mishandel. Pornografie is iets wat, dit is een billion dollar bezigheid. Drankmisbruik is aan die orde van die verslavend. Sonde heers baie plekke. En God kom en hy sê, Ek is lief van die wereld. Ek woon of ons het verstaan van vanmorgen. Want so lief het God die wereld. Met ander woorde, want ons na hierdie schriftje kyk, en ons lees die woord, want so lief, so lief, Weet jy wat betekent so lief? Dit sal rechtvaardig wees, as ons vanmorgen die woord obsesie, en daar die so lief het in, uh, kan inzit. Want God het een obsessie met die wereld, met slechte mensen, met bose mensen. Want jy sê, God wil hy elke mens moet om aannema salagmaker en verlos herk. God wil hy mense moet een kese maak en om aan bid as die koning wat leef. Verstaan vanmorgen, wanneer, wanneer jy iemand forceer om jou lief te hee, sylke mense word toegesluit in die tronk. God soek iemand wat wanneer hy sy liefde gee, ons reageer en sy vader dankie vir die liefde. Verstaan vanmorgen, God gee sy seen, Hy, hy laat om sy enigste geliefde sê, hy laat om dood maak, so dat ons sy liefde kan ervaar. Ons allemaal gaan een of ander tyd gaan, hy sterf. En die oomlik wanneer hy sterf, dan begin die ewige lewe. En in Godse groot liefde, kom God en hy Agape, liefde, hy gee liefde wat, en hier die woordkie lief, in hier die Johannes 3,16 skryfie, is die woord agape, liefde wat nie nodig het om reaksie vanaf te kry nie, God het jou lief of jy reageer of nie, God het jou lief vermoorde of jy nou sê ek hou daarvan en of ek nie daarvan hou nie. God het die boemelari buiten lief net soos hy vir jy en vir my lief het. Baie dink ons net ons is beter. Maar baie keer is ons slechter af. In Matthäus 4 vers 23 sê die woord van die heren die volgende, hierdie is ook een skrifie wat, ek verstaan dit nie, hoe werk God, en Jezus het dier die hele Galilea rondgegaan, en in hulle synagogies geleer, en die evangelie van die koninkrijk verkondig, en luister baie mooi, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees, elke siekte en elke kwaal genees, Het hy die, die skrif gelees. Het die skrif jy sê nie, en Jezus het die hele Galilea gegaan, en hylle synagoges gelees, en hy het evangelie van die koninkryk verkondig, en elkeen wat kerk toe gaan genees, elkeen wat gegloe geglo het genees, elkeen wat beleid het Jezus die koning is genees, elkeen wat getrouw is genees, Nee, Jezus het elke persoon genees, en dis waar hy die woordkie voorkennis, verstaan die woord voorkennis, ons, ons begin met die woord voorkennis, voorkennis met alle woorde God maak mense gezond wat om nooit gaan wil dienie God maak mense gezond wat nie eens belangstel om om te dienie miskien in die oomlik het gesê, ja heren, heren, ja, ek, ek wil genees my en hy draai daarom en ek wil niks met godsdienst te doen, ek wil niks met god te doen en nee, nie, ek staan die belang nie, god genees hulle, verstaan die liefde van god, met andere woorde, god het mense genees, en hy het geweet hierdie persoon, as hy om genees, gaan sonde doen, gaan sy richting omdraai, want god het voorkennis, god weet wat jy moore en oormore gaan doen, Verstaan die liefde van God vanmorgen. Verstaan hier die liefde is onbeskryflik. Want God wil hee. God soek liefde wat nie uit dwang gebore is nie. God stel nie vanmorgen belang en liefde om vrees en, en toren oor mense uit te giet, so mense in, in, in, in een staat van vrees omdien nie. Nee! God wil ons moet dien omdat hy die koning is. Omdat hy sy liefde op ons uitgegiet het. Nie omdat ons om vrees nie. As jy vanmorgen God dien, omdat jy bang is vanmorgen, morgen gaan jy vergeet van God, as morgen aangebreek het. En hy het elke sykte en elke kwaal genees. Onthou hier die skrifie van die 10 melaatses in Lukas 17 vers 12. Toe hy in die sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse man om te tegemoet, wat op een afstand blij staan het, jy ken nie die gedeelte, jy weet vanmorgen dat God het voorkennis, met andere woorde, God het geweet, God het geweet, kijk wat sê Lukas 17 vers 15, en een van hylle, toe hy sien dat hy gezond was, het omgedraai en God verheerlik met een groot stem, een, een, God maak 10 gezond, 1 draai om en sê, Heere, hy is die koning van my lewek, 1 kom en sê, dan het God het nie geweet nie? Jezus het het geweet. Jezus het geweet, hy het geweet, ek gaan al 10 gezond maak, maar net 1 gaan aan my terug, gaan terugkom en aan my die eer gee. En nogthans, maak God om gezond. Dit is amper asof, asof, asof, asof ek wil morgen vraag, maar wat van voorkennis? Jere, jy het ons geweet dat net een, jy kom ons net daar, al kon daar gestaan, nee, nee, nee, nee, nee, nee, jy nie, nie, jy nie, ja, jy gaan kom, sê dankie, ek maak jou gezond, God maak allemaal gezond, Jesus maak allemaal gezond, want jy sien, ek, ek glo in my, in my hart, en miskien in Godse gedagtes, en Jezusse gedagtes, was daar, daar hierdie um, verwachting, hierdie verwachting, miskien gaan die ander nege ook omdraai, hy wil hy gewet het, hy gaan nie, die liefde van God is onbeskryflik, net een, net een, het teruggekom en dankie gesê aan Jezus. In vers 17, Lukas 17 vers 17, sê Jezus vir hierdie, my laatse man, het 10 nie rein geword nie. Waar is die 9? Die definitie van liefde, 1 Johannes 4 vers 10, hierdie is die definitie van liefde, hierin is die liefde, verstaan nou vanmorgen, nie dat ons God lief het nie, ons het, ons as mens het baie keer hier die idee, dat as ons, dan sing ons hier die mooie liedjes, oh how I love Jesus, en daar is niks meer verkeerd nie, niks nie, maar het gaan nie oor ons liefde nie, ons moet nie die focus sit op ons liefde nie, ons Getrouheid nie. Hierin is die liefde nie dat ons God lief het nie, maar dat hy ons lief het. En sy seen gestuur het as een versoeding vir ons zond Dis liefde. Vrede verstaan vanmorgen liefde. Liefde is nie jou vermoe nie. Liefde is nie jou getrouheid nie. Liefde is nie jou aksie nie. Ja, as gevolg van die liefde van Jezus, het ons een reaksie. Reageer ons terug. Dis ons as mens, is dit die waar nie? Ons reageer terug. As iemand vir my goed is, reageer ek goed terug. Verstaan vir my, Jezus is goed vir ons. Hy het gesterf van die kruis, sy bloed gestort, dat ons vry kan wees. Al wat ons moet doen, is ons moet terug reageer. En besef, dat het was die liefde van God en nie ons liefde vir God nie. Godse genade en Godse liefde is so groot, dat God lief is vir slechte mense. God maak mense gezond wat nie eens dankie sê nie. God maak mense gezond wat dankom nooit eens so dien of wil dien nie. Verstaan nie as ek vir u sê, ek verstaan nie die liefde nie. Hy die liefde is, in ons aardse breine, is dit bestaan nie. Bestaan nie. Ons rijd nie door, voorby. jy rijd voorbij iemand wat in die kerk is, en per ongeluk groet jy om nie, vir een week is hy kwaad, daar sondag is hy nie in die kerk nie. Pastoor het my nie gegroet nie. Of iemand stuur vir jou sms en jy reageer nie terug nie, hy stel nie meer belang nie. Maar God weet, waar gaan tye kom wat ons nie belang stel nie. God weet het. Het is allemaal in die selfde boekie. Ons verdien nie vanmorgen die liefde van God nie. Ons verdien het nie. Ons kan dit nie verdien nie. God kom en sê, Heezid, ek gee dit vir jou. Ek stool dit op jou uit. En al wat ons moet doen is, ons moet sê, Jere, ek, ek soek meer van die liefde. Ek wil die liefde ervaar. Weet dat God is baie lief vir jou. Maar weet jy wat maak die liefde? Jy moet vanmorgen een ding verstaan, is dat om die liefde van God te definiër, is om God te definiër. In die oud-tijd, in die oud-testament, was daar verskillende name van God. Bijvoorbeeld, Yahweh-Rafa. Wat beteken God genees? Dit beteken God is geneesing. Jehova-Shalom, God is vrede. Dit beteken huisvrede. Dit beteken, hy is, die, hy is die, die vrede is in hom. En wat ons vanmorgen liefde moet definieer, kan jy nie vanmorgen losmaken sê, dis liefde en dis God nie. God is liefde. Sy bestaan, sy weese, is liefde. En die liefde van God doen iets. Titus 2 vers 11. En gaan afsluit met die skrif hier. Kom Paulus en Paulus sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Weet jy wie is genade? Genade is een persoon, sy naam is Jesus Christus. Jesus Christus is Godse manifesterende liefde. Je kan dit nie sky van God nie. Je kan nie vermoorde die liefde van God losmaak van God nie. God is liefde. In Titus 2 vers 11, hy sê die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, vers 12 sê, en leer ons, om die goddeloosheid, en wereldse, wereldse begeerlikhede, te verloon, verstaan nie wat doen liefde, verstaan nie wat doen genade, verstaan nie wat doen Jezus, die oomlik wanneer jy in een verhouding is met God, die oomlik wanneer jy sy liefde beantwoord, want dis wat ons doen, wanneer ons sê, was my met die bloed, maak my skoon, red my, is wat ons doen, Dan kom hier die genade, Paulus sies hier die reddende genade verscheid in alle mense en leer ons om die wereldse begeerlikhede te verloon. Dit leer jou om vir die wereld te sê en die vijand te sê, nie, ek stel nie belang nie. Ingetoe en rechtvaardig en vroom in hierdie teenswoordige wereld te lewe. Die genade van God doen dit. Nie reels nie, nie regulaties nie, Jezus doen dit. Paulus schryf in Galaties en hy sê, die wet is die tigmeester na Christus toe. Die wet wys vir jou, jy het Christus nodig. Jy kan nie op jou eie nie. En die liefde van God maak, dat ons levens veranderd, Die liefde van God, want vrienden, as jy vanmorgen verstaan, hoe groot Godse liefde is, gaan jy nie wil doen wat jy altyd doen nie. Jy gaan nie wil sê wat jy altyd sê nie. Jy gaan nie na die plek toe wil gaan waar jy altyd gaan nie. Jy gaan nie wil, wil reageer soos jy altyd reageer nie. Jy reageer van die liefde van God. Amen. Net in staande al hierdie dinge, wil ek vanmorgen vir jy sê, Jezus is verskrikkelijk lief vir jy. Hy het die plan vir jy lewe. In Godse plan is, dat jy sy liefde moet ervaar. Want wanneer jy die sy liefde ervaar, verander dit jou lewe. My gebed is dat jy die liefde van Jezus sal ervaar in die leven. Amen. Die boodskap waarna jy pas geluister het, is dier pastoriaan Bota van die AGS Lighuis in na aangebied. Ons vertrou dat jy dit leersaam gevind het. Kontak omgeris vir enige navraag, by 072-352-2138. Die Heere sê en ee. Ek soek na ee Ek roek na ee Ek wil Is my vader, is my Heer U vast met als in my, okay. want is die in wat verstaan, ja is die in wat verstaan.